terjadu Mohon Bapak Ibu memakai bahasannya untuk kaki dilapakkan dengan kaki dibahu dengan bahan jangan mengikuti sajadah Pak Aponton karena sempurnanya sah adalah sempurnanya sholat ao Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasa'iyuhu Wa nasaghfiruhu wa nasahdihi wa natuhu ilaih Wa na'udzubillahirishururi anfusina Wa min saji'ati amalina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 Ya ayuhal nasu, iktaquo rabbakumu aladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjahah. Wabathah minhuma rijalan kathira wa isa'ah. Wa iktaquo Allah aladhi tasa'alun nabihi wal arham. Inna kama alaykum raqibah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وفير الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن عزق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله و شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم عما فعل. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiira walhamdulillahi katsiira subhanallah subhanallahi kabira wa asila laa ilaaha illallahu Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral ya muslimin, dirhamakumullah. Di antara doa yang dibaca Rasulullah SAW ketika safar adalah Allahumma inni a'udzu bika min wahsa as-safar wa ka'abatil munqalab wa minal hauri ba'dal kawm wa min da'watil madlum wa min su'il manzar fil ahli wal man Allahumma ya Allah inni a'udzu bika min wahsa as-safar aku berlindung kepadamu dari kesulitan dalam safar Wakar wajil mung dan kesedihan ketika pulang. Wamil khairi bakhjal kau dan aku berlindung kepadaMu ya Allah dari kekurangan setelah kesempurnaan, atau dari keburukan setelah kebaikan, atau dari kemunduran setelah kemajuan. Wamil dakwahil makblum dan aku berlindung kepadaMu ya Allah dari doa orang yang terdoli. Wa min su'il manzar Dan dari buruknya pemandangan Fil ahli wal mal Baik dalam keluarga maupun harta Ma'ashiral muslimin ya hamukumullah Pada hari ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memanjangkan umur kita Sampai kita bisa menyelesaikan Bulan suci ramadhan Mudah-mudahan saja Allah ta'ala Menjadikan kita semua hamba-hamba yang makbulin Hamba-hamba yang mengkuri dan hamba-hamba yang ketika kita pulang ke rumah setelah Ramadan ini Seperti bayi yang lahir dari perut ibunya tanpa kesalahan sedikitpun Tetapi ma'asyurul muslimin yang hamukumullah Ada enam perkara yang mesti kita renungkan bersama Yang pertama adalah Apa yang sudah kita Ramadan Apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan kita semua tahu, tidaklah Allah Taala mersyariatkan puasa Ramadhan kecuali agar kita bertakwa. Ya ayuh, amanu kutibat aleikum syam, kama kutibat al-ladzina min qablikum la al Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pertanyaannya. Apakah kita sudah mewujudkan makna takwa ini ayyuhal muslimun? Apakah kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan mendapat sertifikat takwa? Karena takwa itu bukan hanya sekedar omongan di mulut. Takwa itu bukan sekedar yang namanya buah bibir atau abang-abang lambe dalam bahasa kita. Tetapi makna takwa adalah sebagaimana dijelaskan Allah taala di antaranya 134. Allahina yunfiquna fi sara'i wa dura' senantiasa berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Orang bertakwa tidak pelit sedikitpun. Orang bertakwa setiap hari berinfak. Orang bertakwa setiap hari berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Dan orang bertakwa itu wal-kaf di nahl menahan amarah. Orang bertakwa wal afi na'lam manusia dan orang-orang bertakwa itu wallahu yuhibbul muhsinin senantiasa berbuat -ber ihsan orang bertakwa juga walladzina ila fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakrullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah wa yusirru ala ma fa'aluhu ya'lamun Orang bertakwa itu senantiasa mawas diri, senantiasa mengevaluasi diri, senantiasa bertanya kepada dirinya, kebaikan apa yang sudah saya lakukan hari ini? Keburukan apa yang sudah saya lakukan hari ini? Itu dilakukannya setiap hari sebelum mau tidur wahai Ma saudara muslimin. Ketika ada kebaikan bersyukur kepada Allah dia dia, dia dan ketika ada keburukan, segera beristirfar Dan tidak tidur Sampai dia minta kehalalan Andaikan itu menolimi manusia Berkaitan dengan memaafkan manusia Maafsul muslim Percuma Kita berpuasa, Tetapi kita dengan tetangga masih tidak wabung Percuma kita berpuasa Tetapi dengan teman sendiri Tidak mau tegur sapa Ketika berjumpa kita malayos Ketika berjumpa siapapun atau dengan siapapun kita mudah tersinggung dan ketika sudah kadung marah, marahnya itu tidak bisa hilang-hilang maaf, -hilang. Nabi Mohon maaf. Pernah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat id, kemudian beliau berfadbah, beliau menemui khusus para wanita dan ini mau diperhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita ya ma'syarul ma nisa wahai para wanita tasaddaqna bersedekahlah walau min hurlijikum meskipun dari perhiasan yang kalian pakai fa inni uritu kunna akthar ahli annar karena aku melihat kebanyakan kalian penghuni neraka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ucapan saya pribadi ma'syarul muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayatul billah apakah mereka menjadi kebanyakan penghuni neraka karena kafir kepada Allah laa asyral muslimin apakah karena kafir kepada Allah rupanya tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakfurnal asyir karena mereka mengingkari kebaikan suami kepada para wanita dan ini ketika Nabi sallallahu wasallam menjelaskan khusus seperti ini kepada kita para wanita maka kita sebagai wanita muslimah harus sudah memaafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau ahsanta ila ihdahu an thumma ra'at minka syarran, qalat wallahi ma ra'aytu minka khairan qattu." Jika kamu ai suami berbuat baik kepadanya sepanjang tahun satu tahun penuh semuanya kebaikan samaruat nangikasharan kemudian si wanita ini melihat keburukan darimu qala dia mengatakan wallahi demi allah bersumpah marai juminika khairan qattu saya enggak melihat kebaikan sedikit pun darimu Makanya para wanita harus banyak memaafkan suami Harus banyak bersyukur Jangan sampai kita masuk dalam hadis yang baru saja dijelaskan Rasulullah SAW Kalau kita sudah keluar dari bulan suci Ramadhan Tetapi kita masih belum bisa memaafkan siapapun manusia Apalagi orang-orang terdekat Percuma kita berpuasa mahasil muslim Tidak ada makna taqwa di sana dan tentunya para jamaah tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan rubbasoimin laisa lahu hadd min siyami illa al-juu' wal atosh. bisa jadi orang itu berpuasa tetapi tetapi tidak mendapat bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga bisa jadi orang itu qiyamul lail tetapi tidak mendapat apa-apa dari qiyamul lailnya illa sahar Kecuali tidak tidur gitu saja nak untudillah tu mana untudillah. Allahu, allahu, allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru walillahin hamd. Maashallahu ya rhamnuhumullah. Ini mesti kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita keluar dari bulan suci Ramadhan ini dengan mendapat sertifikat taqwa? Kalau sudah bergembiralah, berbahagialah, istiqamalah, minta kepada Allah yang diteguhkan. Tetapi kalau belum, naungdulilah, rumah naungdulilah. Jika pada bulan sunyi yang sangat sunyi saja kita belum bisa berubah, kapan berubah. Kalau kita enggak maksa dan kita berubah untuk baik, kapan kita baik Nunggu mati. Inna Allah la yuqayiru ma biqomil hatta yuqayiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum Sampai mereka mengubah dirinya sendiri Kalau kita tidak berusaha baik Tidak mungkin Allah memaksa kita baik Kalau kita enggak berusaha memperbaiki diri Berusaha menahan amarah Berusaha senantiasa berinfad Berusaha senantiasa bertawab Berusaha senantiasa memaafkan Kapan? Kalau Ramadhan saja kita masih buruk hatinya tak disedari bah, Inna Allah lai mengganti mana bila min, hatta mengganti mana Itulah mengapa semuanya setelah Idul Fitri bersalaman, saling memaafkan. Tapi harus dari hati, bukan dari mulut. Percuma kita ngomong di mulut, tetapi hati masih mangkuk, masih jengkel. Ini renungan pertama. Assalamualaikum. Renungan yang kedua diambil dari. Surat An-Nahl 92: Walakunu kalian jin nakaz roslahah mimbah diri kuat jin Artinya janganlah kalian seperti wanita, setelah memintal benang dengan begitu susahnya, ketika pintalan sudah jadi kuat, tiba-tiba dia uraikan begitu saja. Maksudnya nas dalam mesin ini. Kalau kita memang sudah mendapat sertifikat takwa, Kita sudah, Masya Allah, bisa kiamul lair, bisa ikciqaf, bisa puasa dengan baik Bisa memaafkan orang, bisa menahan amarah Ketika dicaci orang, kita mengatakan, ini Sa'im, ini Sa'im, aku puasa, aku puasa Kita bisa senang biasa berinfarkt Kita biasa dilawakkan Al-Quran Maka jangan dirusak bangunan taqwa ini dengan kembali kita malas-malasan. Maka jangan dirusak bangunan taqwa ini dengan kita kembali berbuat dosa sebagaimana sebelum Ramadan. Jangan dirusak bangunan taqwa ini dengan kembali mudah menggunjing manusia, mudah menjelek-jelekkan manusia, mudah meremehkan orang. Percuma juga hal itu mahasirul musimil. Inilah makna wala takunu kallati naqazat ghazlaha min ba'd quwwatin ankata. kalian wahai seperti seorang wanita. Setelah susah payah meminta memintal benangnya ketika benang, benang sudah kuat, maka tiba-tiba diuraikan begitu saja. Bangunan takwa yang sudah kita bangun 30 hari dengan begitu susah, tiba-tiba kita robohkan tanpa ada rasa. Penyesalan sedikitpun. Kemudian renungan yang ketiga maaf sudah begini adalah akhir daripada surat Al Hijr. Allah Taala berfirman: Wa budrobbaka hatta yaktiakal yati beribadalah kepada Rokhmu sampai datang kepadamu kematian. Itulah isi koma namanya. Yang namanya beribadah kepada Allah. Yang namanya berbuat taat kepada Allah Yang namanya bersabar menghindari maksiat dan dosa Itu bukan pas Ramadan saja Ma'asyurah muslimi Itu bukan ketika kita Ramadan saja Tetapi Sampai kita meninggal dunia Makanya setelah Ramadan usai Jangan dikira yang namanya Salat terawek berhenti Ketika terawek Ramadan sudah berhenti Masih ada yang mulai Ketika zakat fitrah sudah tidak ada, masih ada zakat mal dan jangan dikira bahwa kewajiban bayar zakat itu hanya ketika ramadhan. Tidak, pun ketika sudah sampai nisf dan sudah satu tahun segera keluarkan, jangan tunggu ramadhan. Kalau puasa ramadan sudah usai, siapa bilang tidak ada puasa lagi? Masih ada puasa enam hari sabat, masih ada puasa asyura, puasa. Kuasa Iyamul Bih Kuasa Senin Kamis Dan jangan dikira Yang namanya membaca Al-Quran Khusus Ramadan saja Barang siapa mendapat Barang siapa menginginkan syafaat Al-Quran Berbanyak baca al quran Baik Ramadan maupun selain Ramadan Kata Rasulullah Alaihi Wasallam. Al-Quran fa Fa'innahu yahti Yawmal Qiyamati Syafi'an ashabi, baca Al-Quran tanpa terbatas dengan Ramadhan karena Al-Quran itu akan datang di al kiamat pada hari kiamat, syafi'i al-li ashabihi, menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan mahasiswa muslim ini di sini semuanya menjadi orang-orang yang telah diberi syafaat oleh Al-Quran Waktu robbak hatta yaatiyakal yaqin inilah yang namanya istiqamah bagi seorang muslim. Tanda orang istiqamah tanda orang yang namanya puasanya diterima itu setelah dia memasuki setelah dia keluar dari bulan Ramadan amalannya semakin baik. Allah taala berfirman la in syakartum la azidannakum kalau kalian bersyukur setelah mendapat nikmat kata Allah nikmat Ramadan la azidannakum pasti aku tambah dan yang namanya penambahan di sini adalah penambahan kebaikan baik lahiriah maupun ma'nawiah Ketika penambahan maknawi Berarti ibadahnya Paling tidak Kalau tidak semakin banyak Maka tidak ada penurunan Inilah makna Dan aku berlindung kepadamu Ya Allah Dari kemunduran Setelah kemajuan Dari kekurangan Setelah kesempurnaan Dan dari keburukan Setelah kebaikan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamd. Ma'asyil al-masyilin Ya'amu kumullah Rendungan yang keempat Kita harus keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan memperbaiki sifat dengan mempertanya Syeikh kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Setiap habis sholat lima waktu, beliau menghadap kepada para makmum dan mengucapkan asarfirullah, asarfirullah, asarfirullah. Tidak mengucapkan alhamdulillah Padahal beliau habis mengerjakan sholat. Dan beliau memerintahkan kita ketika berada di majlis taklim, berada di majlis zikir ketika selesai, kita disuruh mengucapkan doa kepada majlis. Subhanakallahumma Rabbana wabihamdi Ashadu an la ilaha illa Anta asafiruka wa atubu ilaih Yang di situ terkandung kita beristirfar dan bertawbah kepada Allah Demikian pula para jam'ah haji Setelah selesai kawaf ifadah Kata Allah Ta'ala mereka disuruh beristirfar Thumma afiru min haidu afadul nas wa Wasafirullah Wasafirullah Kemudian bertolaklah dari tempat bertolaknya orang-orang dan beristimewah kepada Allah. Ini maknanya asyhadul muslimin. Setiap amal kebaikan itu disempurnakan dengan istimewah. Perbanyak istimewah. Jangan kemudian kita mengklaim keluar dari bulan suci Ramadan maka kita telah suci. Ingat ya, Nabi Ibrahim adalah orang yang paling suci, orang yang paling bertawaf. Tidaklah beliau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kecuali karena membela Tauhid Tapi belum tak pernah merasa Aku lebih paling bertauhid Tidak Malah beliau berdoa Wajizubni Wabani ya anak budal asna Ya Allah hindarkan aku dan anak keturunanku Dari menyembah berhala Padahal beliau Nabi Ibrahim Bapaknya para Nabi Beliau juga sangat tawadu berdoa Rabbi jalni muqimat salati wa nindu. Menjadikan aku dan anak-anakku Orang yang senagiasa mendirikan suara Pada Nabi Ibrahim Maka jangan pernah mengklaim Aku telah suci Setelah keluar dari bulan suci Justru kita harus Introspeksi dan mengevaluasi diri Sudah benar tidak tiangku Sudah benar tidak siangku Sudah benar tidak sodakohku Jangan-jangan kita banyak bersodakoh Tapi kemudian merasa berjasa Sebagaimana perbuatan orang-orang munafik -orang yang kelilana saudara muslimin yang mesti kita tanggungkan bersama juga. Kalau tadi yang pertama adalah kita bertanya kepada kita apa yang kita dapat dari Ramadan. Yang kedua, kita kata Allah taala jangan seperti wanita yang menguraikan begitu saja benang pintalannya. Setelah dia pintar dengan susah payah Kemudian yang ketiga kita diperintahkan di Yang keempat kita diperintahkan di Dan yang keempat Kelima kita bertanya kepada diri kita Apakah puasa dan sholat kita Sudah diterima oleh Allah SWT Orang beriman itu Tidak mengedepankan Berapa banyak ibadah yang dia lakukan Orang beriman itu tidak pernah merasa aku sudah baik, aku sudah pasti diterima Allah taala ibadahku tidak. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, wal ladzina yaqtuuna maa aathau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim marji'un. Orang yang senantiasa mempersembahkan ketaatan yang mereka mampu dari sholat, dari siang, dari ibadah-ibadah yang lain, saudaku, haji, umrah, itikaf Tetapi dia takut jangan-jangan ibadahku tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu SWT Itulah orang beriman Karena mengikuti Nabi Ibrahim AS Setelah beliau membangun fondasi Ka'bah Beliau berdoa kepada Allah Rabbana tahubbal minna Innaka antas sami'ul alim Wa tub'alina innaka antas tawabur rahim Wa eh kami Terimalah dari kami Sungguh kau maha pendengar maha mengetahuri Dan berilah taubat kepada kami Sungguh engkau Maha pemberi taubat dan maha penyayang Abdullah Ibn Abbas R.A. mengatakan Bahawa kebaikan itu Ma'asyil Muslimin tidak akan sempurna sampai diiringi tiga perkara Apa tiga perkara itu? Pertama adalah disegerakan Kalau anda ada kerentak dalam hati Pengen berbuat baik Segera lakukan jangan tunda, Jangan tunda Jangan tunggu nanti atau besok Karena kita tidak tahu masih hidup atau tidak Atau mungkin jangan jangan hidup oleh orang lain misalnya Dan yang kedua dirahasiakan Agar kelihatan ini kita lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga mahasiswa muslimin yang tidak kalah pentingnya. Jangan pernah dianggap besar. Kalau kita merasa amal kita sudah banyak. Infak kita sudah banyak. Puasa kita sudah banyak. Sudah bagus. Maka akan datang pintu ujung. Makanya renungan yang dan keras adalah hindari ujung. Hindari takabur, hindari merasa paling baik sendiri, karena ujub adalah pisahnya takabur dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ujub takabur ini menghabiskan semua dosa. Beliau mengatakan, lahir ya, tuhul jannah tak makan masuk surga, maka nafir kalbi hidhul orang yang ada dalam dirinya sebesar darah atau sawi dari rasa sombong. Berarti sebanyak apapun amal kita maaf seorang muslimin. Kalau kemudian kita merasa baik, kita merasa ujub, bahkan mengatakan lebih baik dari yang lain, habis itu amal kita. Nabi saw pernah bertanya kepada para sahabat, akan teru muflis, tahukah kalian siapa orang-orang bangkrut itu? Kata para sahabat Orang-orang yang bangkrut Wahir Rasulullah Adalah yang tidak punya dinar Tidak punya dirham Tidak ada perambut Apapun di rumahnya Kata Nabi Alaihi Wasallam. Bukan itu muflis yang aku maksudkan Tetapi muflis dari umatku Adalah orang yang datang pada hari kiamat Biujurin azimat Zinkantari jibar Datang dengan pahala-pahala besar Sebesar gunung-gunung tetapi di sisi lain, wajah dia datang kos catta telah mencaci ini. Wadurubahaza mukul itu, wakhadamalahaza mengambil harta orang ini, wasafakadalahaza kemudian menumpahkan darah orang itu. Akhirnya kebaikan yang dibagi bagi kepada mereka semua yang berdoa yang dia doa ini, masyiral muslimin belum terlunas intannya kebaikan-kebaikannya, atau pahala-pahala sudah habis, maka apa yang dilakukan Allah Ta'ala, Allah mengambil dari dosa-dosa orang-orang yang dia zolimi, ditimpakan kepada dia, maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka, na'udhu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lila Inilah maklumat Muslimin enam renungan yang mesti kita renungkan bersama dalam masing-masing diri kita. Kita tidak usah urusi orang lain, urusi diri kita sendiri. Karena nanti yang dihisap pada diri kita adalah perbuatan kita bukan perbuatan orang. Ini saja khutbah kita Pagi hari ini Semoga bermanfaat Tentunya pertama kali Pertama saya beri bagi sebelum yang lain Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan Saya dan para jemaah semua Orang-orang yang faizi Orang-orang yang makbuli Orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu S.W.T Inna Allah wa malaikajamu Yusallu na'ala nabi Ya ayyuhalladzina amalu Sallu ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha al nabi wa arzallahumma anil khulafai al-arba'atir rasyidin adi bakrim wa humara wa uthmana wa alim wa anna ma'ahum dirahmatika wa iksanika ya arhamar rahimin Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ibadatku yang wujudin, wa jinla syirik wal musyrikin. Allahumma man aradana, wa arad al Islam wal muslimin bismu il fa shgul bhasihi, wajal tdbirahu tdbirahu ya Rabb al alamin. Allahumma jg al haa dal bela d amin al mutmainna, wa sair muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina, Allahumma wa aminna fi autanina, wajal wal ajna wa mulata waj'al aqalahu firidhaqaka ya qawmi ya matin rabbana la tuzib qulubana ba'da id hadaitana wa min ladunkarahmah innaka alwahhab wa ta'a bi yadayn imama rabbana ighfir lana wa li ikhwana bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim allahumma aslih lana dinana lladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana llathee fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana اَيَّ وَجَعَ الْمَوْتَ وَحَتَّى لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي أُمُورِنَا وَآجِرْنَا مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَارْضِنَا نا ولا تغسل علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.